Професор раптом підняв келих і вимовив щось на кшталт вино кольору крові. Незважаючи на дивне формулювання, Джемай Машор подумала, що він збирається виголосити тост. Хоча більшість присутніх були зайняті, вони їли другу страву. Келих був майже повний. Червоне вино іскрилося у світлі канделябра в центрі довгого столу. Вино кольору рубіна або кольору крові, якщо професор вважав за краще називати його так. Вино кольору крові. Який же це сорт вина? – запитав він. Це не був тост. Вже мамі стало легше. У програмі, що лежала перед нею, було написано, що вона повинна виголосити власну промову, що включає тост за коледж. Відразу після того, як вип'ють за здоров'я королеви. Немає тосту, немає промови. Принаймні зараз. Думка про післяобідню промову не дуже радувала джемаймо. Вона не любила публічних виступів, віддаючи перевагу телеекрану, який вона, телеведучий фахівець журналістських розслідувань, добре знала. А при думці про післяобідню промову, вона протягом усього довгого обіду з острахом чекала моменту, коли доведеться піднятися, тримаючи в руці конспект. Згадавши про конспект, Джамайма нервово пошукала його в вечірній сумочці. Гарненький, але занадто маленький для таких речей. Вона писала промову кілька тижнів не можна ж зараз її загубити Шамбертен 1976 року. Так, тут написано. Клер Донахю взяла меню і почала уважно вдивлятися в нього. Вона була давньою подругою Джемайми ще з часів Кембриджа. Звідси і присутність Джемайми на обіді. Клер вже кілька років викладала в Меллоу і сподівалася на продовження контракту. Вона запросила Джемайму виголосити промову під сумнівним приводом, що це допоможе їй просуванню. Джемайма, злегка шкодуючи про слабкий імпульс, який змусив їй погодитися заради всього святого, чому вона завжди шкодувала Клер, роздратовано подумала – що Клер завжди одягає окуляри на публіці. Смішна марнославність і нічого більше, тому що вважається, що вченим належить носити окуляри. Подивіться, но на Клер, яка тримає меню в сантиметрі від свого гарненького пухенького носика. Згадуючи колишні дні, Джемайма вирішила, що Клер закохана в когось із присутніх. «Можливо, Педі Мейл. Він і справді красень. Та кого не очікуєш зустріти серед викладачів?» Поруч із ним – бліда жінка з темно-рудим волоссям, що нагадує персонаж картин прерафаелітів, мабуть, місіс Мейл. Джимаймі здалося, чи вона справді дивилася на Клер з явною неприязню. Якщо припущення Джимайме було правильним – це не дивно. Ніжна крихітка Клер могла бути часом справжньою хижачкою. Марія Мейл. Що вона знає про неї? Вона згадала тільки плітки. Щось на тему грошей. Її сукня від Лори Ешлі навряд чи свідчила про великий дохід. З іншого боку, скромна, присічна дружина винятково красивого чоловіка – Часом наводить на думку про наявність грошей у шлюбному контракті. Професор Алекс Редінг, що сидів праворуч від жемайми, перервав ці синічні роздуми. Ви знаєте, дорога Клер, що мене цього року обрали президентом винного клубу. Я знаю не тільки про цей Шамбертен, але й про рік його виготовлення, так як я сам його вибрав. «Навряд чи мені потрібно нагадувати!» «Надмірний хвальку!» – подумала Джемайма, переносячи своє роздратування на професора. Вона згадала, як Клер розповідала їй, що після смерті його дружини, кілька років тому, у нього з'явилася репутація бабія, в тому числі й за студентками. Це іще підкресний смак до красивого життя – «Вина? Швидкісних автомобілів? Ні, зачекайте. Вінтажних автомобілів. Тривала юність? Ні, потрібно було щось більше, щоб зачарувати її». Професор заговорив голосніше. «Але як можна очікувати, що ви запам'ятаєте таку дрібницю, як ім'я президента винного клубу?» «Вас займають більш важливі речі». Більш важливі речі? Що він мав на увазі? Це прозвучало як натяк на особисте життя Клер. Можливо, вона колись відкинула цього пихатого професора, або це було просто незграбне глузування над колегою. Джемайма бачила, що він все ще тримає в руці келих вина кольору рубіна або кольору крові, вона розбереться за мурними справами, Клер, пізніше, коли нарешті виголосить цю нещасну промову. Сьогодні Джимайма залишиться ночувати в коледжі. Що він каже? Який сорт вина подавали королю? Саме це питання я нарешті зумів правильно поставити. Професор зробив паузу і вимовив дзвінким голосом з явним шотландським акцентом. Король у дамфермліній сидить, воно кольору крові п'є. Професор був маленького зросту. Якщо його репутація була правильною, можливо, саме зріст він компенсував, маючи репутацію серед жінок неймовірно привабливого. Втім, його голова була справді левою. Він озернувся тріумфальним поглядом. Нарешті він опинився в центрі уваги і продовжив читати наступні рядки балади. Його шотландський акцент посилився. «Корабель мій готовий, але де ж капітан? Що море його поведе?» Трагічна історія сера Патріка Спенса. Вічливо підхопила Джемайма, відчувши якусь напругу в атмосфері. Але не розуміючи точно, звідки вона виходила. Вона знала і любила цю баладу з дитинства, тому й з задоволенням підхопила. До норвежської землі, до норвежської землі, в дорогу по сивим хвилям. Джемайма декламувала, хоч і не намагаючись зобразити шотландський акцент. «Ти повинен, Сер Патрік, короля норвежського, дочку нам привезти?» «Точно!» Професор Реддік широко і посміхнувся. Нами Майма відчула його чарівність. У ньому справді з'явилося щось хлопчаче, коли він відкинув марнославство. Саме сер Патрік Спенс. Яка трагічна історія. Урок для всіх нас. Ось він п'є вино кольору крові в думфер-млініграді з королем і придворними. А в наступну мить він безрозсудно вирушає в плавання, щоб привести наречену свого повелителя і потрапляє в страшний шторм на зворотному шляху. Напевно, погода була такою ж, як зараз. Жовтень видався надзвичайно штормовим через постійний дощ. Джемайма майже нічого не могла розглядіти в університетському місті, куди напередодні приїхала. Казали, що Меллоу, нагадує Стратфорд, тут теж був середньовічний міст через знамениту річку Ейвон. Якщо погода проясниться, Джемайма вранці зможе помилуватися красою Меллоу. Вона знала, що Клер, дуже щедра в усьому, що стосується речей, Охоче позичить її автомобіль. Тим часом професор продовжував. Пропливли милю вони й дві, пропливли три милі сповна, раптом вітер завив, потемнів океан, і бурхливо закипіла хвиля. Професор прочитав це шотландським акцентом, особливо підкресливши слово «бурхливо» і супроводивши його жестом. Ось так вони й потонули, закінчив він, змахнувши руками, лише тому, що вони вирішили плести після декількох келихів червоного вина. Що ви хотіли цим сказати, Алексе? запитала повна дама середнього віку. Вона мала грізний вигляд. Окуляри міцно сиділи у неї на носі, вже майма поглянула на план. З іменами та місцями учасників. Так, це і справді грізна дама, знаменита докторка Едерін Кіркус. Достатньо було побачити її ім'я на початку статті, щоб у студентів з серця пішли вп'яти. Крім як запропонувати нам оцінити ваш справді чудовий шотландський акцент. Едерін. «Ви вважаєте, що я вторся на вашу літературну територію? Мені не слід було цього робити?» «Жахливо! Тільки подивіться на бідного Педі!» «Але досить про це! Що я хотів сказати?» «Нічого! Взагалі нічого!» Професор опустив келих. «Я просто хотів дізнатися...» Який сорт вина пили в Шотландії в 14 столітті? Будучи шанувальником вина, я завжди цікавився цим загадковим питанням. Звичайно ж, французьке вино перевезне в країну, сказав педі після паузи. Не обов'язково шамбертен. До речі, чудовий шамбертен, Алексе, як і п'ю-ф'юсе раніше. «Вітаю вас!» Педі прочистив горло. Джамаймі здалося, що він говорив крайне неохоче. Отже, в 14 столітті шотландський король пив французьке вино. Професор Рейдінг говорив більш грайливо тепер, коли він отримав відповідь на свої питання. Він відпив обговорюване вино. Педі Мел... Дивився на докторку Кірку з тривожним виразом обличчя. Оскільки вона нічого не сказала, він знову прочистив горло і продовжив. 13 століття, а не 14, якщо бути точним. В основі балади – подорож шотландської принцеси, яка збиралася заміж за норвежського короля в 1281 році – Маргарита Шотландська, король Ерік. Багато хто з її супровідників потонули того разу. Тепер Педімел захоплено сів на свого коника. Люди іноді помилково думають, що мова йде про їдочку, яку прозвали норвезькою нареченою. Вона і справді померла на шляху назад до Шотландії, 1290 році, але зовсім не потонула. На підставі цього свідчення можна припустити... На сором Джемайми вона відволіклася під час цієї невеликої лекції, знову хвилюючись з приводу своєї промови. Тому вона пропустила початок наступного інциденту, ставши свідком лише самої драми. Джемайма побачила, як рудоволоса місіс Мел схопила свій келих повний червоного вина і виплеснула його в міст через стіл на професора. На його білій сорочці, як і більшість присутніх, він носив смокінг. З'явилася величезна темно-червона пляма, немов рана від пострілу в аматорській мелодрамі. Наступні слова місіс Мел Осилили це враження. «Ось вам, з-за вино кольору крові!» – крикнула вона зі справжнім шотландським акцентом. Потім Мар'я Мейл підвелася і, спотикаючись, вибігла за столу із зали. Професор Рейдінг, витираючи сорочку носовичком, при цьому він зіпсував останній і анітрохи трохи не очистив першу, здивовано вигукнув. Що я такого сказав? Що я такого зробив? Педімель, з почервонілим від збентеження обличчям, встав, сів, знову встав і почав: "Алексе, мені дуже шкода". Серед інших учасників, які знаходилися досить близько, щоб помітити те, що сталося, Клер безпорадно повторювала: "О, Боже", додаючи «Чи слід мені, чи слід мені піти за нею, як ви вважаєте?» При цьому, як помітила Джемайма, бо вона не вставала, а Педі Мейл багатозначно дивився на неї. Ні, Клер не збиралася ні за ким іти. Докторка Кіркус сказала з гідністю, але з явним докором. «Алексе, як ви могли?» Як ви могли бути настільки нетактовним, навіть жорстоким? А я думала, що вам подобається бідна Марія. Марія Мел не повернулася. Присутні раз у раз виходили із зали під час обіду, щоб, як припускала джемайма, вмовити її повернутися. Ці спроби менше бентежили, ніж вигляд порожнього місця за столом, особливо коли слуги продовжували приносити страви і забирали їх недоторканими, на відміну від чудового вина їжа була майже несмачною, змін було дуже багато можливо, через думки про майбутню промову, обід ставався джемай нескінченним. З іншого боку, як Марія Мел могла б повестися, якби вирішила повернутися. Під час спалаху її обличчя виражало найвищий ступінь пристрасті, дивовижний для жінки, яка здавалася сором'язливою і буквально ховала обличчя за завісою свого довгого розпущеного волосся. Педі Мейл першим покинув зал, побачивши, що його дружина не повертається. Він незабаром повернувся, не сказавши ні слова. Однак він подивився на Клер, яка сиділа поруч із запрошеною нею Джемаймою. Гумеллоу не обов'язково чергували за столом чоловіків і жінок, вважаючи це старомодною умовністю. Джемаймі здалося, що він мовчки наказав Клер піти за його дружиною, як раніше мовчки попросив її залишитися. Клер прошепотіла Джемаймі на вухо. Марія страшенно напружена, як ти могла помітити. Вона, напевно, сховалася в дамській кімнаті і ридає там. Потім вона теж покинула зал. Через десять хвилин Клер повернулася сама. Наступним вийшов професор Редінг І був відсутній довше. Його сорочка наскрізь промокла і на ній подекуди залишилися рожеві сліди. що свідчило про довгу, але не надто успішну спробу відібрати її. У кінці зали було чутно гучний шум розмови студентів. «По заслузі йому, маленькому сконсу, сказав студент, що сидів за столом внизу, досить голосно, щоб Джимайма почула. «Інцидент з вином», не залишився непоміченим, хоча його причина залишалася незрозумілою. Однак присутність же майми, її обличчя було знайоме з телевізора, перевертала увагу тих, хто сидів за столом. Вони сперечалися, чи виглядає вона старшою, молодшою, сексуальнішою, менш сексуальнішою, ніж на телеекрані. Джемайма з Зероні завважила собі, що нікого не цікавило, про що вона збиралася говорити в своїй промові. З найближчих сусідів Джемайми докторка Кіркос останньою вийшла і останньою повернулася. У неї була можливість короткої перерви між промовами, щоб вийти із зали з суворим, але гідним виглядом. Якщо хто і міг впоратися з місіс Мейл, яка втекла, то це докторка Кіркус. З усіх присутніх вона випрямінювала найсильніший моральний авторитет. Але і її місія виявилася безуспішною. Вона просто вручила Педімелу Мейлу хлаптик паперу. Марія поїхала додому, сказала вона, і залишила вам це. Вже Майма побачила, як педі розгорнув записку, а потім зім'яв її. Цього разу він почервонів від гніву. Вже Майма відчула, що вага Клер відвернулася від неї. Вони намагалися обговорити рівень документальних передач на телебаченні. Бесіда стала трохи штучною. Оскільки Джемайма почала подумки репетирувати свою промову і вже з цього моменту говорила неохоче. Педі повідомив. Марія забрала автомобіль. «О боже!» – вигукнула Клер, перебивши вічливу відповідь Джемайми про концентрацію уваги глядачів. «Сподіваюся, вона нормально доїде. Хіба вона так багато випила?» Сухо запитала Джемайма. «Мені здалося, що його звісний келик, був повний. Зазвичай Марія не п'є, тому веде машину назад. Як сьогодні, я не знаю. Вона була в такому дивному стані, а дорога жахлива навіть за звичайної погоди. А вже за такої, як сьогодні, вона темна і звивиста» і забагато миль від Меллоу. Їм не слід було жити так далеко, але Марія наполягала. Коли Клер нервувала, вона починала базікати без зупину. «Я подумаю про це, коли з моєю промовою нарешті буде покінчено», – вирішила Джемайма. Так чи інакше, залишилося недовго. «Як вона збиралася почати?» Професори, пані та панове, раптова паніка. Скільки тут професорів, крім професора Редінга, Треба негайно з'ясувати. Жемайма почала розшукувати план розміщення учасників з науковими званнями і на якийсь час забула про Марію Мейл. До самого кінця обіду вона так і не зрозуміла, що ж засмутило дружину Педі Мейла? Геделін Кіркус пояснила їй це, коли вони після обіду зібралися в кімнаті для викладачів, щоб випити кави та інших напоїв. Джемайма відчувала щастя, помилованого перед стратою. Або, скоріше, страченого, який виявив, що страта – все не боляче, Хоч її промова не була ні найкращим, ні найгіршим її вчинком, вона була, слава Богу, закінчена. І вона більше ніколи не погодиться на таке нервування, приймаючи запрошення від старих друзів. Твердо пообіцяла вона собі. «Бачите, бідна Марія дійсно походить з дум Фермліна», – пояснила докторка Кіркус. Точніше, її батько звідти родом. Він заснував там всі магазини з нуля. Як же вони називаються? Думфермлін Марк Грегор. Щось на зразок цього. Вона назвала відому шотландську мережу. Гроші, дійсно гроші, подумала Джемайма. Їх, напевно, було повно в родині Марії. Сучасною мовою... Його можна назвати королем. До того ж, все це тісно пов'язане з будинком, вином і утопленим. Для розумної людини Галекс виявився абсолютно не тямущим. Докторка Кіркус нахмурилася. Джемайма раптом уявила, що це може виглядати для неї чимось на зразок погано підготовленого есе. «З потопельником?» – перепитала Джемайма. Тепер, коли виступ був позаду, її інтерес до сусідів за столом відродився. Було багато статей про це в той час.